Стівен Кінг. Лен Голієри. Розділ перший. Погані новини для капітана Інгала. Сліпа дівчинка. Запах леді. Банда Далтонів прибуває в Тумстон. Дивна халепа з рейсом номер 29. Брайан Інгал підкотив L-1011 американської гідності на стоянку перед перонними воротами номер 22 і вимкнув вогник застебнути ремені безпеки рівно о 22.14. Зітхнувши крізь зуби довгим шипінням, він розстебнув власні плечові ремені. Інґал не міг пригадати, коли востаннє в кінці рейсу відчував таке полегшення і таку втому. В його голові пульсував неприємний біль, а в планах на цей вечір панувала тверда визначеність. «Жодних напоїв у готелі для пілотів». Жодної вечері, ба навіть жодної ванни, коли він уже повернеться до Вествуду. Він настановив собі завалитися до ліжка і проспати 14 годин. Рейс номер 7 – флагманський маршрут американської гідності з Токіо до Лос-Анджелеса. Спочатку було затримано сильними лобовими вітрами, а потім типовою для Лос-Анджелесського міжнародного переобтяженістю який, подумав Інгал, імовірно, якщо не брати до уваги Логан у Бостоні, є найгіршим з американських аеропортів. Як на лихо, ще й проблема з розгерметизацією з'явилася під кінець польоту. Спершу невеличка, поступово вона погіршувалася, аж поки не стала лячною. Дійшло майже до такого рівня, коли міг статися прорив і вибухова декомпресія, але на милість найгіршого не відбулося. Такі проблеми інколи містичним чином зненацька стабілізуються самі собою, тож саме це і сталося цього разу. Пасажири, які зараз висаджуються відразу поза пілотською кабіною, не мають щонайменшого уявлення про те, як близько вони були до того, щоби під час вечірнього польоту з Токіо перетворитися на людський паштет. Але це знає Брайан, що й винагородило його оцим довбаним болем в голові. «Цей мандрюха прямо звідси їде на діагностику». Звернувся він до свого другого пілота. «Вони там знають, що він приїде. І в чому полягає проблема? А вже ж...» Другий пілот кивнув. «Їм це не подобається, але вони там знають». Меда мені насрати, що їм подобається, а що ні, Денні. Ми сьогодні наблизилися в притул». Денні Кін кивнув. Він розумів, що так і було. Брайан зітхнув і провів рукою собі вгору і вниз по потилиці. Голова йому боліла, неначе якийсь хворий зуб. Може, я вже старішою для цієї справи? Звісно, це була фраза, яку будь-хто час від часу промовляє про власну роботу, особливо в кінці важкої зміни. І Брайан сам з біса добре розумів, що він не занадто старий для цієї роботи. У свої 43 роки він якраз входив у найкращий вік для пілотів цивільної авіації. Тим не менше, цього вечора він майже повірив у сказане. Господи, як же він втомився! У двері кабіни постукали. Штурман Стів Серлс, не підводячись, розвернувся у своєму кріслі і відчинив. Там стояв чоловік у зеленому блейзері американської гідності, на вигляд наче стюарт перонних воріт. Проте Брайан знав, що той не є ним. Це був Джон, чи може Джеймс Дігейн, заступник виконавчого директора американської гідності в Лос-Анджелеському міжнародному. «Капітане Інгел, «Так!» Прокинувся внутрішній комплекс захисних реакцій, і біль у його голові спалахнув. Перша думка, народжена не з логіки, а з утоми і напруги, була. «Вони хочуть спробувати повісити відповідальність за розгерметизацію літака на нього. Звісно, параноїчна реакція, але ж він і був у параноїдальному гуморі. Боюся, капітане, в мене для вас погані новини. Це щодо витікання?» Брайан промовив це надто різко, і кілька пасажирів з тих, що рухалися на вихід, озирнулися, але наразі вже було пізно якось цьому запобігати. Діген похитав головою. «Це стосується вашої дружини, капітане Інгал». Якусь мить Брайан не мав ані найменшого поняття, про що каже цей чоловік, і тільки стояв та глипав на нього, почуваючись напрочуд дурнуватим. Та тоді йому дзеленкнуло. «Звичайно ж, він має на увазі Ен. Вона моя колишня дружина, ми півтора роки тому розлучилися, що з нею? Там стався нещасний випадок, промовив Дігейн. Мабуть, вам краще пройти до нашого офісу. Брайан дивився на нього зачудовано. Після довгих напружених останніх трьох годин все це здавалося дивовижно нереальним. Він придушив спокусу сказати Дігейнові, що коли це якесь лайно, на кшталт телепередачі прихована камера, то хай собі йде з цим нахрін. Але, звичайно, тут не те. Начальство авіалінії не схильне до жартів і розіграшів. Особливо за рахунок пілотів, які щойно були, наблизилися до неприємної пригоди в повітрі. «Що, Зен?» – почув Брайан знову власне запитання. Цього разу дещо м'якшим тоном. Він усвідомлював, що з обережним співчуттям на нього дивиться другий пілот. «З нею все гаразд?» Діген дивився вниз, на свої сяючі туфлі, і Брайан зрозумів – що новина, там дійсно якась вельми погана, що з Н щось набагато гірше, ніж просто не все гаразд. Розумів, але виявив, що не в змозі в таке повірити. Н було тільки 34, і вона була обережною в своїх звичках. І понад те, йому не раз приходила думка, що у всьому місті Бостоні вона єдина цілком психічно адекватна особа за кермом, можливо, у всьому штаті Масачусетсі. Тепер Брайан чув, як він питається про щось ще. І це було дійсно аналогічно тому, ніби якийсь незнайомець увійшов до його мозку і використовує його рот як гучномовець. Вона померла? Джон чи Джеймс Діґейн озирнувся, Не по підтримку, але там, біля вихідного люка, єдине, що стояла бортпровідниця, бажаючи пасажирам, що висаджувалися приємного вечора в Лос-Анджелесі і раз по раз тривожно позираючи в бік кабіни. Либонь стурбована тим самим, що було спало на думку Брайану, що з якоїсь причини екіпаж хочуть звинуватити в повільному витіканні повітря, через яке кілька останніх годин цього рейсу перетворилися на такий кошмар. Дігейн залишався самотнім. Він знову подивився на Брайана і кивнув. «Так, боюся, вона дійсно померла. Ви не проти піти зі мною, капітане О четверть по півночі Брайан Інгал – уже влаштовувався у кріслі 5А рейсу номер 29, флагманського маршруту американської гідності з Лос-Анджелеса в Бостон. Хвилин десь через 15 лайнер, що вирушає в рейс, знаний трансконтинентальним мандрівникам як «досвітній», уже буде в повітрі. Брайан згадав, як зовсім недавно був подумав, що якщо Лос-Анджелесський міжнародний не найнебезпечніший аеропорт в Америці, тоді ним є «Логан», Завдяки найнеприємнішим збігам він тепер має шанс в межах восьмигодинного проміжку часу випробувати обидва порти – Лам, як пілот, Логан у ролі літерного пасажира. Біль у його голові тепер значно гірший, ніж був під час посадки рейсу номер 7 Ще на одну риску підстрибнув у гору. «Просто пожежа!» – думав він. якась клята пожежа! Що трапилося з детекторами диму? Заради Бога!» Там же зовсім новий будинок». Йому раптом дійшло, що останніх місяців чотири або п'ять він навряд чи взагалі згадував про Н. Протягом першого року після їх розлучення, схоже було, він тільки про неї і думав. Що вона зараз робить, що на ній одягнуте, ну і, звісно, з ким вона зустрічається. Коли нарешті почалося зцілення, воно відбулося дуже швидко. Так, немов йому вкололи якийсь духовідновний антибіотик. Він достатньо прочитав про розлучення, щоб знати, чим зазвичай буває той відновний препарат. То не якийсь там антибіотик, а нова жінка. Іншими словами, ефект відбою. Але для Брайана не існувало іншої жінки. Поки що принаймні. Кілька рандеву і один обачний статевий акт. Він дійшов висновку, що в епоху СНІДу всі позашлюбні статеві акти обачні. Але нова жінка так і не з'явилася. Він просто взяв і зцілився. Брайан дивився, як на борту з'являються його попутники. Ось іде молода жінка, білявка, з маленькою дівчинкою в темних окулярах. Дівчинка тримається рукою за лікоть білявки. Жінка пробормотіла щось з своїй протеже. Дівчинка вмить підняла голову в бік її голосу. І Брайан зрозумів, що вона сліпа. Щось таке було в поруху її голови. Дивно подумав він, як такі маленькі жести можуть так багато сказати. Е, подумав він, хіба ти не мусив би думати про Н? Але його втомлений мозок усе намагався зісковзнути з теми Н. Н, яка колись була його дружиною, Н, яка була єдиною в його житті жінкою, яку він ударив у гніві, Н, яка була тепер мертвою. Він гадав, що міг би вирушити в лекторське турне Виступав би перед аудиторіями розлучених чоловіків. Чорт забирай! І розлучених жінок також, як на те пішло. Тема – розлучення і мистецтво забуття. Оптимальний період для розлучення – невдовзі по четвертій річниці шлюбу, розповідав би він Гім. «Візьміть мій випадок. Цілий рік я прожив у чистилищі, загадуючись, скільки в тому провини моєї, а скільки її. Загадуючись, правий я був чи ні?» безугавно підштовхуючи її до теми дітей. Саме таке велике питання стояло між нами. Тобто нічого драматичного на кшталт наркотиків чи подружніх зрад. Звичайна класична тема «Діти проти кар'єри». А потім у мене в голові немов якийсь експрес-ліфт з'явився, а в ньому Н, і той ліфт полетів униз. Так, усе посипалося. А що до останніх кількох місяців, то він дійсно зовсім не думав про Н. Навіть коли припадав час надсилати щомісячний чек з аліментами. Сума була дуже помірною, дуже цивілізованою. Ен сама заробляла 80 тисяч на рік, це без сплати податків. Відрахуваннями займався його юрист, і то був усього лише один з пунктів у виписці, яку щомісяця отримував Брайан – маленький пунктик на 2 тисячі доларів між рахунком за електрику та іпотечним платежем за квартиру в кондомініумі. Він задивився на довготелесого підлітка в Ярмулці, котрий йшов проходом зі скрипковим футляром під пахвою. Хлопець мав вигляд одночасно тривожний і збуджений. Очі його були сповнені майбуттям. Брайан відчув до нього заздрість. Багато було гіркоти і злості між ними впродовж останнього року їхнього шлюбу. Та нарешті місяці за чотири перед кінцем це сталося. Його рука наказала йому йти раніше, ніж встиг заперечити мозок. Він не любив про це згадувати. Їй трапилося забагато випити на одній вечірці. І коли вони повернулися додому, вона на нього серйозно визвірилася. «Залиш мене з цим у спокої, Брайане! Просто залиш мене в спокої! Досить балаканини про дітей! Хочеш зробити аналіз сперми, катай до лікаря! Моя робота – реклама, а не виробництво дітей!» І «Я так втомилася від усього цього твого мачола, і...» От тоді-то він її і ляснув. Жорстко, по губах. Цей удар обрізав її останнє слово з брутальною акуратністю. Вони стояли і дивилися одне на одного у тій самій квартирі, де вона пізніше загине. Обоє шоковані і налякані сильніше, ніж бодай колись самі це визнають. Окрім хіба що тепер, коли він сидить у кріслі А5 дивиться, як на борт сходять пасажири рейсу номер 29, і все визнає, нарешті признається, в тім самому собі. Вона торкнулася своїх губ, які вже почали кровоточити. Простягнула пальці до нього. «Ти вдарив мене!» – промовила вона. Не було злості в її голосі, тільки здивування. У нього майнула думка, що це, мабуть, уперше, будь-чия зла рука приклалася до якоїсь частини тіла Ен Квінлен – Інґал. Так, сказав він, будь певна, я зроблю це знову, якщо ти не заткнешся. Ти більше не будеш шмагати мене отим своїм язиком, любонько, повісь на нього кращий комірний замок. Кажу тобі задля твоєї шкористі ті дні минулися. Якщо бажаєш у цій хаті з когось збиткуватися, купи собі собаку. Їхній шлюб ще був прошкандибав кілька місяців, але насправді він скінчився в той момент, коли долоня Брайана увійшла в миттєвий контакт з кутиком губ Н. Його було збурено. Свідок Бог. Він піддався на провокацію. Але він і зараз би багато віддав, щоб лише відвернути ту мерзотну секунду. Коли на борт уже просочувалися останні пасажири, він вловив себе на тому, що думає майже одержимо, ще й про парфуми Н. Він точно пам'ятав їх запах, але не назву. Як же вони називалися? «Легкі? Ласкаві? А чи не літієві? Заради Бога!» Назва танцювала десь поряд, та не вхопити. Це зводило з розуму. «Я сумую за нею», – думав він тупо. «Тепер, коли вона пішла назавжди, я сумую за нею, хіба це не дивовижно?» «Лонбой! Щось дурнувати на кшталт цього?» «Ох, та кинь уже!» – наказав він своєму втомленому розуму. «Заткнися корком!» «Гаразд, погодився його розум без проблем. Я можу це припинити, я можу припинити будь-якої миті, коли схочу. А може вони називалися «Лайвбой»? Ні, це так мило, вибач. «Лавбайт»? Love «Лавлорн»?» Love Брайан застібнув на собі ремень безпеки, відхилився назад, заплющив очі і відчув запах парфумів, назви яких він так і не спромігся точно згадати. І саме тоді до нього заговорила стюардеса. «А як же?» Брайан Інгел мав певну теорію, що їх цього навчають. Під час якогось після дипломного, найвищої секретності курсу, що лебонь називається «дражніння гусей» – дочекатися, коли пасажир або пасажирка заплющать очі, а потім уже пропонувати якийсь не такий уже й суттєвий сервіс. Ну і, звісно ж, вони мусили чекати, поки пасажир засне, і тільки потім його будити, щоб спитати, чи потрібна йому подушка або ковдра. А, «Вибачте мені!» – почала вона, та потім замовкла. Брайан побачив, як її очі перебігають з погонів на плечах його чорного кітеля до кашкета з закарлючкою кокарди, яка ні про що не повідомляла, і на порожнє крісло поряд з ним. Вона переоцінила ситуацію і почала знову. «А вибачте, капітане, чого б ви бажали? Кави чи помаранчевого соку?» Брайан злегка здивувався, побачивши її дещо бентежну реакцію на нього. Вона махнула рукою в бік столика перед сервіс секцією, відразу під невеликим прямокутником кіноекрана. На тому столі стояло два відерця з льодом, і з кожного стирчала струнка зелена шийка винної пляшки. Звичайно, в мене є також шампанське. Інгл завагався. Лялечка, близько до того, що треба, та не те. Щодо шампанського, проте лиш на коротку мить. Дякую ні, не відповів він. «І жодних пропозицій продовж польоту. Гадаю, я просплю всю дорогу до Бостона. Як там у нас з погодою?» «Від великих рівнин усю всю дорогу до Бостона хмари на висоті 20 тисяч футів, але без проблем. Ой, а ще ми отримали повідомлення про полярне сяйво над пустелою Могаве. Можливо, цього вам не варто проспати». Брайан звів брови. «Та ви жартуєте. Полярне сяйво над Каліфорнією. Та ще й о цій порі року». «Так, нам повідомили». Хтось занадто перебрав дешевих наркотиків, сказав Брайан, і стюардеса розсміялася. «Гадаю, я краще подрімаю. Дякую». «Дуже добре, капітане». Якусь хвильку вона вагалася. «Ви той капітан, який щойно втратив свою дружину? Це ж ви?» Біль у голові сіпався і гарчав, але Брайан змусив себе усміхнутися. «Ця жінка, котра насправді ще зовсім дівчина, не хотіла його образити». Вона була моєю колишньою дружиною, а в іншому так. Це я. Я страшно співчуваю ваші втраті. Дякую. А я не літала з вами раніше, сер. На мить його усмішка з'явилася знов. Не думаю. Останніх років чотири я працював на міжнародних рейсах. І оскільки це чомусь здалося необхідним, він простягнув їй руку. Брайан Інгел. Вона її потисла. Мелані Тревор. Інгал знову їй усміхнувся потім відкинувся назад і вкотре заплющив очі. Дозволив собі відплисти, але не засинати. Передзлітні оголошенням, після яких почнеться розгін, тільки розбудять його знову. Для сну буде достатньо часу, коли вони здіймуться в повітрі. Рейс номер 29, як це і є з більшістю досвітніх рейсів, злетів без затримок. Брайан собі подумав, що це найвищий пункт у їхньому вбогому списку принад. Літак «Боїнг-767» було заповнено трохи більше, як наполовину. В першому класі разом з Брайаном сиділо співдюжини інших пасажирів. Ніхто з них не здавався йому п'яним чи скандалістом. Це вже було добре. Можливо, він дійсно проспить всю дорогу до Бостона. Він терпляче спостерігав, як Мелані Тревор показує пасажирам на двері аварійного виходу, демонструє, як користуватися маленькими золотистими чашками. Якщо трапиться розгерметизація, процедура, яку сам Брайан подумки розглядав зовсім недавно, і то нагально. І як надути ритувальний жилет під кріслом. Коли літак уже був у повітрі, Ардеса підійшла до його крісла і знову запитала, чи не могла б вона принести йому чогось випити. Він похитав головою, подякував їй, а потім натиснув кнопку опускання спинки сидіння. Брайан заплющив очі і швидко заснув. Мелані Тревор він ніколи більше не бачив. Приблизно за три години після зльоту рейсу номер 29 прокинулася маленька дівчинка на ім'я Дайна Белмен і спитала у своєї тітки Віки, чи можна їй випити води. Тітка Вікі не відповіла, тому Дайна запитала знову. Коли відповіді так і не прозвучало, дівчинка потягнулася торкнутися тітчиного плеча, хоча була вже цілком упевнена, що її рука не торкнеться там нічого – Окрім спинки порожнього крісла. І саме це і трапилося. Лікар Фельдман їй колись розказував, що в сліпих від народження дітей часто розвивається надчутливість, майже така як радар до присутності або відсутності людей у їхньому безпосередньому просторі. Але насправді для Дайни то була зайва інформація. Вона сама знала, що це правда. Це не завжди діяло, але зазвичай так і так. Особливо, якщо зазначена людина була її зрячою провідницею. «Ну, вона пішла до туалету і вже скоро повернеться», – подумала Дайна. Але все одно відчула, що на неї спадає якесь дивне, непевне занепокоєння. Прокинулася вона не так, щоб раз і все. То був повільний процес, наче пірнальниця виборсується з глибини до поверхні озера. Якби тітка Віки, місце якої було біля вікна, вибираючись у прохід, Прошурхотіла повз неї, хвилини дві-три тому Дайна б це відчула. «Значить, вона пішла раніше», – сказала собі дівчинка. «Можливо, їй треба справити велику потребу. Нема тут насправді нічого серйозного, Дайна. Чи може вона зупинилася побалакати з кимось на зворотному шляху?» От Тільки не чула Дайна, аби бодай хтось зараз балакав у пасажирському салоні цього великого літака тільки приглушене, постійне гудіння реактивних двигунів. Відчуття занепокоєння в ній зростало. У голові дівчинки заговорив голос Міс Лі, її психотерапевтки, хоча Дайна завжди думала про неї як про свою сліпу вчительку. «Ти не мусиш боятися страху, Дайно. Всі діти лякаються час від часу, особливо в нових для них ситуаціях. І це вдвічі сильніше в сліпих дітей. Повір мені, я знаю». І Дайна їй зразу ж повірила, бо, як і сама Дайна, міслі була від народження невидющою. Не відкидай свого страху, але й не піддавайся йому, спокійно сиди і намагайся логічно помислити, що тут до чого, ти здивуєшся, як часто це допомагає. Особливо в нових для них ситуаціях. А вже ж, це безумовно така ситуація. Це вперше Дайна подорожує літаком не кажучи вже про те, що летить вона від одного океанського узбережжя до іншого у велетенському трансконтинентальному авіалайнері. Намагайся логічно помислити, що тут до чого. Отже, вона прокинулася в незнайомому місці і з'ясувала, що її зряча провідниця зникла. Звичайно, буде лячно, навіть якщо знаєш, що відсутність тимчасова. Врешті-решт, твоя зряча провідниця не дуже-то може надумати скочити до найближчого такобелу, коли їй раптом схочеться щось під'їсти. Вона ж бо замкнена в літаку, який летить на висоті 37 тисяч футів. А щодо дивної тиші в салоні, ну це ж досвітній рейс врешті-решт. Інші пасажири радше за все сплять. «Геть усі?» – сумнівом перепитав занепокоєний куточок її мозку. «Геть усі вони сплять? Хіба таке може бути?» Потім їй надійшла відповідь. Кіно. Ті, хто не сплять, дивляться кінофільм, який демонструють у салоні. М, звичайно. Її омило відчуття майже фізичного полегшення. Тітка Віки казала їй, що в польоті показуватимуть фільм «Коли Гаррі зустрів Саллі з Біллі Крісталом і Мег Райан. І що вона сама хотіла б його подивитися, якщо не засне, тобто. Дайна легенько провела рукою по тіченому сидінню, нашукуючи її навушники, але їх там не було. Натомість її пальці намацали якусь книжку в паперовій обкладинці. Нема сумнівів, якісь з любовних романів, що їх так любить читати тітка Віки. Казкові історії про ті дні, коли чоловіки були чоловіками, а жінки ними не були. Як вона їх називала. Пальці Дайни зайшли трішки далі і зупинились на чомусь іще. На гладенькій дрібнозернистій шкірі. Замить вона намацала зіпер, а ще замить ремінець. Це була сумочка тітки Віки. До Дайни повернулося занепокоєння. Навушників на сидінні тітки Віки не виявилося, але сумочка є. Там лежали всі дорожні чеки, окрім двадцяти, захованих глибоко у власній сумочці Дайни. Дайна це знала, бо чула, як це обговорювали мама з тіткою Віки перед тим, як вони вийшли з будинку в Пасадені. Чи могла тітка Віки піти до туалету, покинувши свою сумочку на сидінні? Чи могла вона так зробити, коли її супутниця в цій подорожі не просто десятирічна дівчинка, коли вона не просто спить, але ще й сліпа? Дайна так не думала. «Не відкидай свого страху, але й не піддавайся йому. Спокійно сиди і намагайся логічно помислити, що тут до чого». Але їй не подобалося це порожнє крісло, і не подобалася ця тиша в літаку. Їй здавалося цілком логічним, що більшість людей мусять спати. А ті, які не сплять, зважаючи на решту пасажирів, тримаються якомога тихіше. Проте їй це все одно не подобалося. Якийсь звір з надзвичайно гострими зубами і кігтями прокинувся і почав гарчати в її голові. Вона знала назву того звіра. То була паніка. І якщо вона не візьме її швидко під контроль, Дайна може зробити щось таке, що шокує і саму її тітку Вікі. Коли я зможу бачити... Коли лікарі в Бостоні виправлять мені зір, мені не доведеться стикатися з такою дурнею, як ця. Це було безсумнівно правильним, але наразі для неї абсолютно непомічним. Раптом Дайна згадала, що перед тим, як сідати, тітка Вікі взяла її за руку. Загнула на ній всі пальці, окрім вказівного, і підвела той один палець до поручня її крісла. Там був пульт керування, простий і всього лише кілька вмикачів. Легко запам'ятати. Серед них два маленьких коліщатка, якими можна користатися, коли одягаєш навушники. Одне для перемикання між різними аудіоканалами, інше регулює гучність. Один прямокутний перемикач для керування світлом над кріслом. «Це й тобі не знадобиться», – сказала тітка Вікі з усмішкою в голосі, поки що принаймні. Останньою була квадратна кнопка, якщо її натиснути, прийде стюардеса. Зараз пальчик Дайни торкався цієї кнопки, ковзаючи по її злегка опуклій поверхні. Ти насправді хочеш це зробити? запитала вона себе, і відповідь надійшла вмить. Еге ж, хочу. Натиснувши кнопку, вона почула делікатний дзвіночок, а потім почала чекати. Ніхто не приходив. Чувся тільки м'який, немовби вічний шепіт реактивних двигунів. Ніхто не балакав, ніхто не засміявся. «Здогадуйся, що цей фільм не такий кумедний, як вважала тітка Віки», – подумала Дайна. Ніхто не кашлянув. Сусідня з нею крісло, крісло тітки Віки все ще залишалося порожнім, і ніяка стюардеса, упакована в невеличкий, втішливий конверт парфумів, шампуню і слабеньких запахів макіяжу, не нахилилася над нею, щоб спитати Дайну, чи може вона їй щось принести. «Якийсь наїдок, чи врешті тієї ж самої води?» Тільки той постійний м'який гул реактивних двигунів. тваринка на ім'я паніка підвивала голосніше, ніж до того. Щоб побороти її, Дайна зосередилася на фокусуванні того свого радарного пристрою, перетворюючи його на щось на кшталт невидимого ціпка, яким вона зможе потягнутися звідси, зі свого крісла посередині пасажирського салону. Їй це добре вдавалося. Часом, коли вона зосереджувалася дуже сильно – то майже вірила, що може бачити очима інших людей. Якщо вона думала про це достатньо сильно, достатньо сильно цього хотіла. Одного разу вона розповіла про це своє відчуття міслі, і відповідь міслі була нехарактерно різкою. «Спільно бачення є частою фантазією сліпих», – сказала вона, – «особливо сліпих дітей. Ніколи не роби помилку, покладаючись на це відчуття. Дайно, бо легко можеш опинитися на витяжці», Впавши зі сходів або виступивши перед якимось автомобілем. Тому вона відмовилася від своїх зусиль у спільнобаченні, як це тоді назвала «міслі», а в тих кількох випадках, коли це відчуття охоплювало її знову, ніби вона бачить світ, притемнений, тремтливий, але ж ось він, очима своєї матері або очима тітки Віки. Дайно намагалася його позбутися, як та людина, яка боїться, що втрачає розум». Намагалася би заблокувати бурмотіння фантомних голосів. Але зараз їй було страшно, і тому вона намагалася подумки намацати інших людей, відчути інших людей, і не знаходила їх. Жах тепер у ній дуже побільшав, виття звіра паніки стало дуже гучним. Вона відчула, як у її горлі вибудовується крик, і сціпила проти нього зуби. Бо він вийде не криком, а вереском якщо вона дозволить собі його випустити. Він вискочить з її рота, як верещання пожежної сигналізації. «Я не закричу», – наказувала вона собі відчайдушно. «Я не кричатиму, щоб не сконфузити тітку віки. Я не кричатиму, не будитиму тих, хто спить. Не лякатиму тих, хто не спить, щоб вони не збіглися всі сюди, не промовляли. Дивіться, яке перелякане мале дівчата. подивіться на це перелякане мале сліпе дівча». Але зараз терадарне чуття, той осередок у ній, що оцінював непевну різного роду сенсорну інформацію і здавалося, таки інколи дійсно щось бачив очима інших людей, неважливо, що там про це казала Міслі, воно замість полегшення страху радше посилювало його вдайні, тому що те чуття казало їй, що в колі його ефективності немає нікого, зовсім нікого». Брайану Інгалу наснилося дещо дуже погане. У тому сні він знову пілотував рейс номер 7 з Токіо до Лос-Анджелеса. Але цього разу розгерметизація була набагато гіршою. В кабіні панувало відчуття приреченості. Ридав Стів Серлс, кусаючи данську булочку. «Якщо ти в такому розпачі, як ти можеш ще їсти?» – запитав Брайан. Пронизливий, наче в чайника свист, почав заповнювати кабіну. Звук витікання повітря вирішив він. Звісно, то була дурня. Витікання майже завжди відбувалося безшумно, допоки не ставався викид. Але він припускав, що у сновидіннях все можливе. «Тому що я люблю ці булочки. Я більше мені не доведеться з'їсти жодної!» Відповів Стів, схлипуючи ще безпорадніше. А потім раптово той пронизливий свист припинився. З'явилася усміхнена, розслаблена стюардеса. Фактично, то була Мелані Тревор, і повідомила їм, що місця витікання повітря знайдено і перекрито. Брайан підвівся і пішов слідом за нею крізь літак до пасажирського салону, де в маленькій ніші, звідки було прибрано крісла, стояла Енн Квінлен Інгел, його колишня дружина. Над вікном поряд з нею виднілася загадкова і дещо зловісна фраза. «Тільки летючі зірки». Написана червоним кольором, кольором небезпеки. Ген була одягнена в темно-зелену уніформу стюардеси американської гідності. Що вже дивно, вона ж обіймала певну посаду в рекламній агенції в Бостоні і завжди вернула свого тонкого аристократичного носа, дивлячись згори вниз на стюардок, з якими літав її чоловік. Долонею вона затискала тріщину в фюзеляжі. «Бачиш, любий!» – промовила вона гордо. Все залагоджено, не має значення навіть те, що ти мене вдарив, я тобі вибачила. Не роби цього, Ен. скрикнув він, але було пізно. На тильному боці її долоні з'явилася западина, що наслідувала ту тріщину в фюзеляжі. Вона дедалі глибшала, що дужче перепад тиску невблаганно висмоктував руку Ен за борт. Першим провалився її середній палець, потім підмізинний, потім вказівний і мізинець. Пролунав бадьорий ляск, немов занадто жвавий офіціант висмикнув корок з шампанського. Це долоню Н цілком засмоктало в тріщину. Але Н продовжувала усміхатися. «Любий це – Льонвуа», – промовила вона, а тим часом уже почала зникати її рука. З-під приколки, яка утримувала його забраним назад, вибивалося волосся і туманною хмарою віялося навкруг обличчя Ен. «Я завжди ним пахчуся. Невже ти не пам'ятаєш?» Він згадав, тепер він згадав, але тепер це не мало значення. «Повернися, Ен, закричав він. Вона не переставала усміхатися, тим часом, як її рука повільно всмоктувалася в порожнечу поза літаком. «Це зовсім не боляче, Брайан, не повір мені!» Почав тріпотіти рука в її зеленого блейзера американської гідності, і Брайан побачив, як різь тріщину в борті тягнеться назовні драглистим білим слизом її плоть. Немов Елмарівський клей. Льонвуа, пам'ятаєш? перепитала Енн перед тим як її засмоктало в тріщину, і тепер Брайан почув його знову, той звук, який поет Джеймс Дікі колись був назвав посвистом велетенського звіра Всесвіту. Сновидіння почало мерхнути, а той звук тим часом невпинно гучнішав і одночасно ширшав, щоб перетворитися не на посвист вітру, а на чийсь людський голос. Очі Брайена враз розплющились. Якусь мить, він залишався дезорієнтованим силою сновидіння, але тільки мить. Він був фахівцем у високоризикованій, з великим рівнем відповідальності професії. В роботі, де однією з абсолютних передумов була швидкість реакції. Він летів рейсом номер 29, не сьомим, не з Токіо в Лос-Анджелес, а з Лос-Анджелеса у Бостон, де вже була мертвою Енн. Жертва не розгерметизації і витоку повітря, а пожежі в її кондомініумі на прибережній Атлантик-Авеню. Але той звук так і залишався присутнім. Крик маленької дівчинки, її пронизливий плач. «Тонебудь може заговорити до мене, будь ласочка?» Стиха, але ясно запитала Дайна Белмен. «Прошу мені вибачити, але моя тітка пропала, а я сліпа». Ніхто їй не відповів. За сорок рядів і дві перебірки попереду капітанові Брайану Інгалу якраз снилося, як плаче та їсть данську булочку його штурман. Залишався лише постійний гул реактивних двигунів. Паніка знову затьмарювала їй розум, і Дайна зробила єдине, до чого змогла додуматися, щоби їй запобігти. Вона розстебнула ремінь безпеки, підвелася і прослизнула в прохід. «Агов!» – запитала вона гучніше. «Агов! Хто-небудь!» Відповіді так і не було. Дайна почала плакати. Тим не менш, немилостиво тримаючись свого, вона повільно вирушила вперед вздовж проходу лівого борту. «Тільки не забувай рахувати!» – гарячково нагадував їй мозок. «Не забувай рахувати, скільки рядів ти проминула, бо загубишся і ніколи не знайдеш дороги назад!» Вона зупинилася біля ряду крісел під лівим бортом, відразу перед тим рядом, де були їхні з тіткою віки місця і нахилилася, тягнучи руки з розчепіреними пальцями. Вона знала, що там був сидів якийсь чоловік, бо тітка Вікі заговорила до нього всього лиш за якусь хвилину до зльоту літака. Коли той відповів, його голос пролунав з крісла прямо перед кріслом Дайни. На цьому вона зналася. Визначення місць, звідки звучать голоси, було частиною її життя. Звичайним фактом її існування, як дихання. Цей сплячий чоловік мусить здригнутися, коли її розчепірені пальці його торкнуться. Але Дайні було не до того, щоб через це турбуватися. От тільки крісло те виявилося порожнім. Зовсім порожнім. Дайна знову випросталася щоки мокрі, в голові стугонить від страху. Не можуть уже вони бути в туалеті разом, а вже ж, звісно, що ні. А може тут два туалети? У такому великому літаку мусить бути два туалети. От тільки це не мало значення ні те, ні інше. Тітка Вікі не залишила б свою сумочку ні за яких умов. У цьому Дайна була впевнена. Вона повільно пішла вперед, зупиняючись біля кожного ряду крісел, обмацуючи два найближчих до неї, спершу проти лівого борту, а потім ті, що праворуч. На одному з сидінь вона знову намацала сумочку, на іншому щось схоже на дотик на портфель, ручку і блокнот на третьому. Ще на двох знайшла навушники. На другій їх парі Дайна намацала щось липке. Вона потерла палець об палець, потім скривилася і витерла пальці об серветку, яка покривала підголівники спинки крісла. То була вушна сірка. Дівчинка не мала в цьому сумнівів. У неї своєрідна бридка густість. Дайна Белмен навпомацьки повільно просувалася вперед по проходу, Більше не приймаючись тим, щоби бути делікатною в своїх пошуках. Це не мало значення. Вона не тицнула нікому в око, не вщипнула нікого за щоку, нікого не смикнула за волосся. Усі крісла, які вона обстежувала, були порожніми. Такого не може бути, несамовито думала вона. Цього просто не може бути. Вони ж усі були навколо нас, коли ми всілися на свої місця. Я їх чула, я відчувала їх. Я чула їхні запахи. Куди вони всі пропали?» дай на цього не знала. «Але ж вони дійсно пропали. Дівчинка дедалі дужче впевнювалася в цьому. В якийсь момент, поки вона спала, її тітка і решта пасажирів рейсу номер 29 десь зникли. Ні, бурхливо запротестувала раціональна частина її мозку голосом міслі. Ні, дай, но це неможливо. Якщо всі зникли, хто веде літак?» Тепер, хапаючись за краї крісел з широко розплющеними сліпими очима під темними окулярами, вона почала рухатися вперед швидше, поділ її рожевої дорожньої сукні тріпотів. Дайна вже збилася з рахунку, але в колосальному потрясінні від цієї безкінечної тиші це не мало для неї великого значення. Вона знову зупинилася і потягнулася навпомацьки руками до крісла праворуч від себе. Цього разу дай торкнулася волосся, але воно знайшлося у зовсім неправильному місці. Воно знайшлося на сидінні. Як таке може бути? Її руки зімкнулися на тому волосі і підняли його. Усвідомлення раптове і жахливе. впало на неї. «Це справді волосся, але людина, якій воно належало, зникла. Це просто скальп. Я тримаю скальп якогось мертвяка». Саме тоді Дайна Белмен відкрила рота і почала подавати голос тими криками, які висмикнули Брайана Інгала з його сновидіння. Привелившись черевом до шинквасу, Алберт Кафснер пив віскі «Залізне тавро». Поряд нього по праву руку були брати Ерпи, Вайт і Верджел, а ліворуч – док Голідей. Він якраз підняв свою склянку, щоб виголосити тост, коли до салуну Серджо Леоне… Під стрибом забіг якийсь чоловік з дерев'яною ногою. Там банда Далтонів!» – закричав він. «Далтони щойно в'їхали у доч. До нього з незворушним виразом обличчя обернувся Вайт. Обличчя мав вузьке, засмагле і красиве. Він був дуже схожим на Г'ю О'Брайена. «Ми в томстані, Мафіне!» – промовив він. «Ну, мов гамуй своє старе розбурхане лайно!» «Ну, хай де є, але вони скачуть!» – вигукнув Мафін. І на вигляд вони скажені Вайоте. Схоже, вони дуже-дуже скажені. Немовна доказ цього, на вулиці розпочалася стрілянина. Важкі гурки тармійських та револьверів 44-го калібру, мабуть, украдених. У суміші з ляскотливим хльостанням гвинтівок Герент. Не обсерись у труси, мафі! Промовив док голі, і посунув на потилицю цю капелюха. Алберт не вельми то й здивувався, побачивши, що док... Викопаний Роберт Де Ніро. Він завжди вважав, що якщо хтось і має абсолютне право грати сухотного дантиста, то саме Де Ніро. «Що ви кажете, хлопці?» – спитав озираючись Верджил Ерп. Верджил не був особливо схожим ні на кого. «Ходімо», – мовив Вайет, – «досить уже тих чортових клантонів. Мені на весь вік стачить». «Там Далтони Вайете», – спокійно проказав Алберт. «Мені однаково, чи там Джон Ділінджер, чи Гарнюк Флойд. Вигукнув «Вайт. «Ти з нами, козирю, чи ні?» «Я з вами», – відповів Альберт Кевснер, говорячи м'яким, але зловісним тоном природженого вбивці. Одну руку він впустив на руків'я свого двоствольного блантайна спешела, а другою лапнув себе за голову, перевіряючи, чи міцно сидить там ярмулка. Та була на місці. «Гаразд, хлопці», – сказав док. Годімо, підчекрижимо трохи Далтона Мгузна. Вони виступили разом, четверо в ряд. Крізь салонні двері, кажання чи крила, якраз коли дзвін на баптистській церкві Тумстона почав відбивати полудень. Далтони повним чвалом скакали по Мейнстрит, прострілюючи дірки у вітринах і фальшивих фасадах. Водяну діжку перед закладом кредити і надійне лагодження зброї у дюка вони перетворили на фонтан. Айк Далтон був першим, хто побачив чотирьох чоловіків, які стояли на курявій вулиці, відслонивши назад сюртуки, щоби звільнити руків'я своїх револьверів. Айк люто прикоротив свого коня. Аж той з верескливим іржанням став дибки. Піна щільними сирними згустками бризкала на всі боки з вудил. Айк Далтон трішечки нібито скидався на Рудгера Гауера. «Дивіться, на що ми тут запопали!» – глузливо гукнув він. «Це ж Вайетарп його гомосячий братик Верджел!» Поряд зайком зупинився Амет Далтон, який був схожим на Доналда Сазерленда після цілого місяця безсонних ночей. «Іще один Ідар! Їхній дружок Дантист!» – прошепів він. «Кого ще треба?» Та тут він упізнав Алберта із Бліт. Тонка презирлива усмішка зів'яла на його губах. До двох своїх синів під'їхав татусь Далтон, Татусь був дуже схожим на Сліма Пікенса. «Господи!» – прошепотів татусь. «Це ж козир Кавснер!» Тепер свого коня поруч з татусем зупинив і Френк Джеймс. Обличчя в нього було кольору брудного пергаменту. «Що за чорт, хлопці?» – вигукнув Френк. «Я не проти переполохати парочку містечок у нудний день. Але ніхто не казав мені, що тут виявиться аризонський юдей!» Альберт Козер Кевснер, відомий від Саделії до Стімбоуфт Спрінгс, як аризонський юдей, зробив крок уперед. З долоною завислою над руків'ям свого бандлайна. Не відриваючи своїх крижаних сірих очей від запеклих лиходіїв, які сиділи верхи за 20 футів перед ним, Алберт сплюнув у бік тютюновим струменем. «Нумо, хлоп'ята, робіть ваш вихід!» – промовив аризонський юдей. За моїми підрахунками, пекло ще й наполовину не заповнене. Банда Далтона ляснула по кобурах якраз у ту мить, коли годинник на вежі Тумстонської баптистської церкви відбив у гаряче пустельне повітря останній дзвін полудня. Козр лапнув свій револьвер, висмикнувши його зі швидкістю метеорного спалаху. І коли він почав шпарити долоною лівої руки по курку, посилаючи розсип 45-каліберної смерті в банду Далтона, Закричала якась дівчинка, що стояла перед готелем Лонгорн. «Змусьте вже хто-небудь цю шмаркечку припинити її скиглення!» Подумав козар, «що там таке з нею врешті-решт? У мене тут усе під контролем. Мене ж не дарма називають найметкішим юдеєм на захід від Місісіпі!» Але Вереск не припинявся, прориваючись крізь повітря, походу його затьмарюючи, і все почало руйнуватися. На якусь мить Альберт взагалі звідусіль пропав. Загублений у темряві, де фрагменти кісновидіння, шкереберть осипалися і зникали в якомусь вирі. Єдиною константою залишався той жахливий крик. Він звучав, як верещання переповненого чайника. Альберт розплющив очі і роззирнувся. Він сидить у своєму кріслі в передній частині пасажирського салону літака рейсу номер 29. З хвостової частини літака по проходу йшла дівчинка років десяти чи дванадцяти. На ній була рожева сукенка і нахабно великі темні окуляри. «Що вона за таке? Кінозірка чи хто?» – подумав він, але все одно почувався сильно наляканим. Поганий був це спосіб виходити зі свого улюбленого сну. «Агов!» – погукав він, але стиха, так, щоб не розбудити інших пасажирів. «Агов мала, у чому справа?» Дівчинка різко сіпнулася головою в бік його голосу. Тіло її повернулося на мить пізніше, і вона наскочила на одне з тих крісел, що по чотири в ряд йшли вздовж центру салону. Вдарилася вона стегнами, відбилася, поточилася назад на підлокітне крісло під лівим бортом і впала на його сидіння, задравши до гори ноги. «Де всі?» – ридала вона. «Поможіть мені! Поможіть мені! Ей, стюардесо!» Заволав Алберт, занепокоєний, і розстібнув на собі ремінь безпеки. Він підвівся, вислизнув зі свого крісла, обернувся до верескливої малої і зупинився. Тепер він побачив весь літак, аж до задньої частини, і побачене змусило його захолонути на місці. Перша думка, яка спала йому, була «Гадаю, зрештою мені не варто непокоїтися тим, що я можу розбудити інших пасажирів». На погляд Алберта весь пасажирський салон 767-го був порожнім. Брайан Інгел уже був майже біля переділки між першим і бізнес-класом лайнера, коли усвідомив, що в першому класі зараз цілком пусто. Він зупинився тільки на якусь мить, а потім вирушив далі. Мабуть, інші пасажири полишили свої крісла, щоб подивитися, з якої причини всі ті крики. Звісно, він розумів, що справа тут не в тому. Брайан достатньо довго возив пасажирів, щоб непогано знатися на їхній гуртовій психології. І якщо одного з них накриває психами, декілька якщо взагалі, бодай, хтось, поворухнуться. Більшість авіамандрівників, коли заходять до залізного птаха, сідають і застібають на собі ремені безпеки, покірно відмовляються від власного права на індивідуальні дії. Щойно ці прості операції виконано. Всі завдання з розв'язання проблем віддаються на відповідальність екіпажу. Працівники авіакомпанії називають їх гусьми. Але насправді вони вівці. Саме таке ставлення до них цілком подобалося більшості екіпажів. Це дозволяло легше давати раду нервовим пасажирам. Але оскільки таке пояснення було єдиним, яке мало бодає віддалений сенс, Брайан проігнорував те, що знав, і ринувся далі. Усе ще оповитий уривками свого сновидіння і почасти впевнений, що там кричить «Н», що він знайде її десь посеред пасажирського салону з долоною, притиснутою до тріщини в корпусі авіалайнера. Тріщини, розташованої під написом «Тільки летючі зірки». У бізнес-класі був тільки один пасажир, якийсь літній чоловік у костюмі трійці. Його лиса голова м'яко сяяла у світлі, що спадало від лампи для читання. Опухлі від артриту руки були акуратно складені на пряжці ременя безпеки. Він міцно спав і голосно хропів, ігноруючи весь цей гвалт. Брайан проскочив до загального салону, і там його поривання вперед нарешті осадило приголомшливо неймовірною картиною. Десь за чверть довжини проходу він побачив якогось хлопчика-підлітка, що стояв біля меншої дівчинки, яка завалилася в крісло під лівим бортом. Проте хлопчик не дивився на неї. З щелепою, що відвисла ледь не до глибокого викоту його майки Гартро Кафе, він витріщався в бік хвостової частини лайнера. Перша реакція Брайана була майже такою ж, як Валберта Кафснера. «Боже, мій веслі так порожній!» Потім під правим бортом він помітив жінку, яка підводиться і вибирається в прохід, аби побачити, що відбувається. У неї був отетерілий, запухлий вигляд людини, яку ось тільки-но зараз висмикнули з міцного сну. Посередині салону в центральному ряді якийсь молодик у светрі джерсі під горло тягнув шию в бік малої дівчинки, дивлячись на неї апатичними олов'яними очима. Інший чоловік, цьому було під 60, підвівся з крісла поблизу Брайана та так і стояв там у нерішучості. Він був одягнений у червону фланелеву сорочку і вигляд мав абсолютно розгублений. Скидаючись своїм розпушеним неохайними завитками навкруг голови волоссям на типового божевільного професора. «Хто це кричить?» – запитав він у Брайана. «Щось не гаразд з літаком, містере? Ви не вважаєте, що ми падаємо, правда ж?» Дівчинка перестала кричати. Вона вибросилася з крісла, до якого була впала, а тоді ледь не повалилася не тьма в іншому напрямку. Той хлопець якраз вчасно її підхопив. Рухався він з якоюсь причмеленою повільністю. «Куди вони пропали?» – подумав Брайан. «Господи, помилуй, куди це вони всі пропали?» Але ноги вже понесли його до підлітка і малої дівчинки. Походу він проминув ще одну пасажирку, котра все ще спала. Це була дівчина років 17. Рот у неї був непривабливо роззявлений, смоктуючи повітря довгими сухими вдихами. Він підійшов до підлітка і дівчинки в рожевій сукні. «Де вони чоловіче?» – запитав Альберт Кафснер. Однією рукою він обіймав за плечі за Рюмсану Малу, але не дивився на неї, його очі безупинно перебігали туди-сюди по майже порожньому пасажирському салону. «Хіба ми сідали десь, поки я спав, і їх випустили?» «Моя тітка пропала!» – Рюмса мала. «Моя тітка віки. «Я думала, що літак пустий. Я думала, я тут сама. Де моя тітонька, прошу? Мені потрібна моя тітка!» Брайан на мить опустився біля неї на коліна так, що вони опинилися приблизно на одному рівні. Він звернув увагу на сонячні окуляри і згадав, що під час посадки бачив цю дівчинку з білявою жінкою. «З тобою все гаразд», – промовив він. «З тобою все гаразд, юна леді, як тебе звати?» «Дайна», – схлипнула мала. «Я не можу знайти мою тітку! Я сліпа і не можу її побачити! Я прокинулася, а її крісло порожнє!» «Що відбувається?» – запитав молодик у светрі під горло. Говорив він понад головою Брайана, ігноруючи і Брайана, і маленьку дівчинку, звертаючись до хлопця в майці Гардрок і того літнього чоловіка у фланеловій сорочці. «Де всі інші?» «З тобою все гаразд, Дайно», – повторив Брайан. «Тут є й інші люди, ти чуєш їх?» «Так, я їх чую, але де тітка Вікі і кого було вбито?» «Вбито?» – різко перепитав жіночий голос. «Це була та пасажирка з правого борту». Брайан коротко скинув очима вгору, побачивши, що вона молода, темноволоса і гарненька. «Тут когось вбито? Хтось захопив наш літак?» «Нікого не було вбито», – промовив Брайан, бо мусив принаймні хоч щось сказати. У його голові діялося щось химерне, наче човен тихцем пустився берега. «Заспокойся, Любонько!» «Я намацала його волосся!» – наполягала Дайна. хто зрізав з нього волосся!» За всього іншого, ця заява була занадто дивною, щоби на ній зупинятися. І Брайан її проігнорував. Раптом його скрижаною силою вразила раніша думка Дайни. «Хто, сучий чорт, пілотує цей літак?» Він випростався й обернувся до літнього чоловіка у фланелевій сорочці. «Я мушу пройти вниз", сказав він, – «залишайтеся з цією малою». «Гаразд», – погодився чоловік у червоній сорочці, – «але що відбувається?» До них приєднався якийсь чоловік років 35-ти у напрасуваних синіх джинсах і оксфордській сорочці. На відміну від решти, виглядав він цілком спокійним. Він дістав з кишені окуляри в роговій оправі – струснув їх, тримаючи за одну дужку, і вдягнув. здається, у нас нестача кількох пасажирів, чи не так?» – промовив він. Його британський акцент був майже так само хрустким, як його сорочка. «А як щодо екіпажу, хто-небудь знає?» «Саме це я і збираюся з'ясувати», – сказав Брайан, знову вирушаючи вперед. Наприкінці загального салону він обернувся і швидко порахував. Ще двоє пасажирів приєдналися до кубки тих, які оточували дівчинку в темних окулярах. Одна з них – та дівчина-підліток, яка так важко спала. Вона похитувалася на ногах, наче п'яна, або під наркотичним кайфом. Іншим був літній джентльмен в обтріпаному піджаку спортивного крою. Вісім загалом. До цих він додав себе і того парубка в бізнес-класі, який принаймні поки що все це проспав. Десятеро людей. «Господи, помилуй, де ж решта пасажирів?» «Проте зараз не на часі цим не покоїтися. Під рукою були більші проблеми». Брайан поспішив уперед, заледве поглянувши на того лисого старого, котрий куняв у бізнес-класі. У сервісній секції поза кіноекраном, втиснутим поміж двома гальюнами першого класу, було порожньо. Так само і в Камбузі, але там Брайан побачив дещо надзвичайно тривожне. Під туалетом правого борту косо приткнувся столик-візок для напоїв. На його нижній поличці стояли кілька використаних склянок. «Вони тут якраз готувалися подавати напої», – подумав він. «Коли це трапилося, чим би те це не було?» Вони саме прокотили візок. Використані склянки – це ті, які вони зібрали перед вирулюванням на злітну смугу. Отже, те, що трапилося, мусило трапитися в перші півгодини після зльоту – Можливо, трохи пізніше. Були ж якісь повідомлення про турбулентність над пустелею, здається так. І ще та дурня, те лайно про полярне сяйво. Якусь мить Брайан був упевнений, що останнє йому намарилося уві вісні, що само по собі доволі дивно, але подальші роздуми переконали його, що та Мелані Тревор, стюардеса, дійсно про це казала. «Не переймайся тим важливо, що тут трапилося. Що заради Бога?» Цього він зрозуміти не міг, але розумів, що дивлячись на покинутий столик візок, він відчуває, як його нутрощі наповнює жахливо велетенські відчуття забобонного страху. В ньому промайнула коротка думка, що так мусили почуватися ті, хто першим піднявся на Марію Целесту. Опинившись на цілком порожньому кораблі, де всі вітрила були акуратно наключовано, де капітанський стіл було накрито для вечері, де всі линви було акуратно змотано в бухти, а на півбаку в люльці якогось моряка ще жевріли рештки його тютюну. Брайан з величезним зусиллям відкинув геть ці паралізуючі думки і підійшов до дверей між сервісною секцією і кабіною пілотів. Постукав. Як він і боявся, жодної відповіді не було». І попри розуміння, що робити це марно, він зібрав пальці в кулак і почав гатити в ці двері. Нічого. Він взявся за дверну ручку, вона не ворухнулася. Така вже СОП в епоху непередбачених розкладом побічних подорожей до Гавани, Лівану чи Тегерана. тільки пілоти можуть відчинити свої двері. Брайан міг повести цей літак, але ж не звідси. «Аго!» – крикнув він. «Ей, там, хлопці! Відчиніть двері!» Хоча й розумів, що це марно. Стюардеси зникли. Майже всі пасажири зникли. Брайан Інгал був готовий закластися, що обидва члени екіпажу також зникли з кабіни цього «Боїнга-767». Він схилявся до думки, що літак рейсу номер 29 прямує на схід на автопілоті.